listen Ja estem aquí, com cada dilluns, de 10 a 11 del vespre, en el programa Còctel de la coordinadora d'Urzona contra la tortura i l'explotació laboral, una edició més. Avui, com sempre, intentem fer una mica de, de combinació entre el que és l'actualitat a la comarca i el que és l'actualitat a la resta del món. Però bé, comencem per la comarca, no? Jo avui he llegit el 9-9 i he vist que hi ha una certa polèmica en torn al eh, birranòstrum. Aquest any es publica una fotografia on es veu un noi com caracteritzat de Jesucrist i en lloc de portar una corona d'espines porta un parell o tres de llaunes de cervesa penjades al cap i una mena de palla elàstica li baixa fins a la boca i va tirant. Llavors per això una de les persones que ho tenim convidades en aquí és més aviat de, del sector més jove que jo, d'aquí de, de, de Vic, i ens podrà explicar com, com van aquestes coses perquè el rumor era que no es feia el birranòstrum. Sí, uh, bona nit, primer de sí. tot gràcies una altra vegada per tornar-nos veu. Sí, bueno, primer va sortir, va sortir a la premsa, de fet no, sé, no sabem ben bé per què, a la Festa Major Jove eh, no hi hauria el Birranòstrum. Suposo uh -huh. que va ser un mal entès de la premsa. Bé, aquest any sí, tornarà a haver el Birranòstrum, però amb, amb la distinció que aquest any no l'organitzem ni des de l'Assemblea Jove de Vic, ni des de la Comissió de Festa Major Jove, sinó que l'organitza un col·lectiu anomenat les Verges de la C17. No? Uh -huh. És a dir, a eh, que sí que es farà, encara que s'entesti no dic que no, no, no ja dic no sabem ben bé per què, suposo que és una mala interpretació, i sí, sí, seguirà igual com cada any, com ens han informat les Verges, i tindrà lloc el, el divendres a dos quarts de vuit del vespre a la plaça del Pès. Uh -huh. Les Verges? Les Verges, i tant. Vols dir que és un col·lectiu que són tot noies? No ho sabem. No, uh -huh. realment no les coneixem. Sinó uh -huh. ens, han, ha, ens han contactat amb nosaltres a través de correu electrònic. Uh -huh. És un grup que no coneixem i que diuen que aquest any l'organitzen ells. Uh -huh. Llavors bueno, uh, A la, l'actualitat, doncs aquest, aquesta, aquesta tarda, ens hem trobat que s'ha presentat a la Torratxa, al Centre Social Autogestionat de Vic, uh -huh. uh, un regidor de l'Ajuntament, uh -huh convocant els membres de la Comissió de Festa Major Jove a una reunió demà amb, amb l'alcalde i amb ell. No? Uh -huh. Llavors, bé, uh, hem tingut una, una discussió aquesta tarda una mica per saber com actuava, uh -huh. però una mica les posicions eren de que mm, per part seva no han actuat com haurien d'haver actuat, primer de tot, perquè uh -huh. no, no se'ns pot convocar a una reunió un dia abans de començar la Festa Major que ja preoliats que estem sin. Comença. Uh, comença demà passat i ens uh -huh. han convocat per demà. Uh -huh. Llavors uh, creiem que això si se'n si se volgués parlar ens haurien d'haver convocat ja fa temps ja que hem estat en contacte amb ells vàries vegades per parlar del que és la festa major. No? Uh -huh. I segon que ja et dic que no organitzzem nosaltres sinó que és el col·lectiu de les verges de la C 17. Uh -huh. Llavors, bueno, ja que aquesta tarda hem estat discutint una mica quina postura havíem d'agafar uh -huh. sobre si presentar-nos, si no presentar-nos, si presentar-nos com ens presentem o si deixar que les verges de la C17 s'hi presentin elles mateixes. Uh -huh. Llavors, com que no sabien a on anar-les a trobar, uh -huh. han pensat que la torratxa... Exacte, han pensat que allà a poder les hi trobarien. Uh -huh. Però bé, bueno, simplement és un altre capítol de... Una mica de l'absurditat que gasta l'Ajuntament de Vic no? uh -huh. perquè un acte tan superficial ambcut és a dir simplement té el component lúdic no? doncs es vagi a criminalitzar tant no? I, i fins i tot arribi a eclipsar el que realment és l'essència no? d'una festa popular com e, com és la festa major uh -huh. és a dir, L'intent d'agglutinar el joven de Vic i d'organitzar-nos per crear una cosa conjunta, una cosa popular, participativa.. No? Uh -huh. Llavors el que veiem també des de l'ajuntament i des de la premsa és aquest eclipsi de la festa major eh, utilitzant el birreòstrum com a escut. Llavors, és, una co és una absurditat no? perquè ja dir que és simplement un acte amb un component lúdic exclusivament, sense... Uh -huh. sense cap mena de fons. Has dit eclipsi, mm. eclipsi de la festa major uh -huh. jove. jove. Clar, clar. Sí, sí, sí, sí. Utilitzant com a barrera. Exacte. O sigui, uh -huh. la feina que ha comportat, ja és el tercer any no? que, que es fa la festa major jove, la feina que ha comportat des de ja fa mesos d'intentar aglutinar el jovent, que el jovent tingui ganes de participar i que finalment ho ha fet i crear una festa realment popular i feta des de la base eh? i sempre s'acaba eclipsant, com he dit abans, les dues últimes setmanes pel fet del birreòstrum. No? Uh -huh. és, és una cosa que ens té bastant captivats. Uh -huh. En aquesta assemblea jove per organitzar la festa major Jove uh -huh. és la comissió de festa Major Jove. També hi ha el casal independentista Manel Viusà. Uh -huh i aquí tenim una persona també d'un sector molt més jove que jo, del Casal Sí, però més Estàs... gran que ell Més gran que, eh? que ell Estàs, Estàs d'acord amb els punts de vista tal com els explica ell referent al tractament que reben de part de l'Ajuntament Sí, sí, absolutament eh? Clar. Sí, sí. I no nosaltres que, que hi participem eh? sinó que la immensa majoria de, de la gent de Vic m'imagino jo que ho... ho constata, no? Ho pot constatar Sí uh -huh. Clar, tu, tu deies que ho veus tot com absurd, tal com ho plantejo. Sí, ho ve, ho veig un gran absurd. Ja, el que passa és que estan passant moltes coses que, que estan en aquesta línia. Per exemple, digues, digues. Exacte, sí, no, digues. també... Bé, bueno, últimament ens hem trobat amb certes pressions, tant per part de l'Ajuntament com... Eh, ara estic parlant ja eh, des del Centre Social Autogestionar l'Atorratge, no? Va una mica en la línia de censura de les activitats de segons quins moviments. És a dir, hem rebut pressions per part de l'Ajuntament, primer de tot, eh, per una llicència d'activitats, sense reclamar una llicència d'activitats, que és... Bueno, que Com una botiga. Exacte. De fet, es pot entendre no?, que es reclami una llicència d'activitats, però llavors eh, hem anat parlant amb diferents entitats, fins i tot amb l'entitat que abans hi havia en el local, que ara hi ha la torratxa, i demanant eh, si se'ls hi havia demanat aquesta llicència d'activitats no? no ens hem trobat a ningú que se'ls hi hagi demanat aquesta llicència d'activitats uh -huh. Llavors és, és fàcil mal pensar no? oh, és, és, és la línia fàcil a part també ens hem trobat amb algunes, amb alguns moviments de, dels bars de Vic però uh -huh. eh, per tancar una mica el que és el bar de la Torratxa, no? Mare, eh? ja. sí, és, és sí, una... sí, llavors ens hem trobat que darrere d'aquests bars hi havia el mateix regidor que ens ha vingut a visitar ah. avui a la ah. Torratxa, no? Ah. És, és una mica sospitós, no?, tot plegat. Més que sospitós és que és evident, ah. vaja. vaja. <sus> és evident que com van les coses, el que es vol deixar fer, el que no es vol deixar fer i la manera que tenen de fer les coses també aquesta gent una manera molt perversa una mica és la por que tenen què vosaltres pugueu canviar les coses eh? uh -huh. suposo que sí uh -huh. uh... suposo que també és un bon senyal no? sí, sí. o sigui uh -huh. aviam, si hi ha reacció és que hi ha hagut acció llavors uh -huh. bueno, també gratifica una mica encara que porti uh -huh. molts uh -huh. mals de caps uh -huh. sí, sí, sí i aquest membre de la corporació municipal que ha vingut aquesta tarda mm -hmm. no és de plataforma de l'Anglada uh, no, no, és en Josep Refús és... de quin partit és aquest? en Refús Convergència. és Convergència sí. mm. no, però tal com es comporta i amb, amb mm. perversitat o tot o... Sí, mm. també són les mateixes formes sí, no? de fet uh, se'ns ha informat també avui que el senyor Anglada doncs, el llegir, suposo que el llegir el nou nou d'avui dilluns doncs ha començat a demanar eh, quines mesures prendria l'Ajuntament... etc i, i suposem que d'aquí ha sortit aquesta pressió que, que hem rebut avui a l'atorratge. Ah. Uh -huh. uh -huh. Llavors bueno, és això, aquestes formes que es gasten... i el que es pot permetre, el que no es pot permetre, el que censura, el que no censura, el que agrada, el que no agrada... Uh -huh. És pervers. Uh -huh. De clar. Sí, jo estava dient abans que passen altres coses que també estan en la mateixa línia, aquesta retrògrada. Per exemple, a usona.com avui he vist un titular que venia a recordar que aquests crits de viva Espanya a la plaça major de Vic no se sentien des de l'època del règim feixista del general Franco. I no és casualitat que es torni a sentir ara no clar no. I igual que no és casualitat que hi hagi la representació que hi ha de feixisme dintre de l'Ajuntament de Vic i que contagia això que ha passat avui és una, una contaminació, és clar. dir l'Anlada, el jefe dels feixistes de Vic llegeix el nou nou i immediatament li venen al cap una sèrie d'ides i les escampa i a la tarda ja s'ha posat en pràctica una veritable contaminació política que porta a terme l'Anglada dintre, perquè el tenim dintre de l'Ajuntament de Vic. i tant. Sí, però això també vol dir que hi han posicions polítiques dins l'Ajuntament de Vic que no van gaire més lluny que l'Anglada perquè clar, si fan cas a l'Anglada vol dir que alguna alguna cosa tenen en, en comú. No? Mm -hmm. mm, de fet, sí, sí, no hi... I, i, i tenen una arma molt poderosa no? que és, és la demagògia també, no? És, és una mm. cosa molt perillosa i suposo que també és l'eina pels quals s'han sentit aquests Viva Espanya mm -hmm. aquest dia, no? És, és, és tot el dia del campionat no? quan han guanyat la Copa d'Europa mm -hmm. pot ser això i clar, llavors amb el tema del Virre Nostrum estan en joc les essències religioses més ràncies, no?, en una ciutat com Vic. Exacte, és que tot conflueix, eh, clar, si ens hi fixa'm. Més... llavors no és casualitat que, que els molesti com els molesta el que s'intenti fer broma amb coses que ells es creuen amb el dret d imposar que no, no són per fer broma. Mm -hmm. És que realment s'està tornant, com deies, perquè una mica el Vic més, més rànci, més, uh -huh. més, més dolent per d'alguna manera. Uh -huh. I tot sembla indicar que això empitjorarà, perquè ara, amb aquesta crisi econòmica, com, com totes les que, les que els interessa de tant tant llançar sobre el món, doncs els llocs de treball aniran escassos i la xenofòbia i el racisme tornaran a tenir un camp abonat perquè surti l'Anglada a llançar les consignes en contra dels immigrants. Uh -huh. Això es veu a venir. És, és, és, és un panorama perfecte per l'Anglada. Sí, sí, sí. Jo fent sí. d'abocat, de seguida un noto per la gent que venen aquells defensis que ara el foten fora de la feina, ara no, no li paga l'assegurança social, ara té un accident i no la tenen, i la majoria de treballadors que estan venint aquestes últimes setmanes, aquests últims mesos, són tots casos que denoten la crisi, la crisi artificial mm. que els hi ha convingut crear ara. Llavors, anant, anant poder una mica la praxis, mm. uh, com es podria erradicar una mica això, no? Vull dir, com donar eines de pensament crític per no seguir aquest joc tan demagog, no? Que, que segurament, <coughs> bueno, vaja seguríssim que utilitzarà la plataforma per Catalunya... Uh -huh per acostar les seves posicions a la població. Uh -huh. Bé, però les bases ja les esteu posant vosaltres, uh -huh. si t'hi fixes. Eh? I per això eh, el que volen és aturar aquest, aquest moviment, no? de la manera que sigui, no? Però bé, bueno, no, jo crec que no podran pas, perquè sou, sou valents i sou forts. Sí, sí esperem, esperem que sí. El uh -huh. és que som una minoria, com sempre, no? Uh -huh. És... Sí, però Com? cada gra de sorra és, és més i, en fi. evidentment mm. però bé bueno, també s'hauria de, de mirar és això estem, estem en, un, en un terreny perillós anem cap a un terreny perillós eh? mm. llavors s'ha d'escampar aquestes eines de pensament crític de, de, de no seguir aquesta corrent que segurament ens voldran mm -hmm. fer seguir eh? És, és una cosa per pensar-hi jo crec que de mica en mica ho aneu aconseguint també, eh? com ho anem aconseguint tots, hem, que, exacte, tots els exacte. que estem lluitant contra uh -huh. aquesta mena de societat penso és, és un punt que tenen molt a dir els uh -huh. moviments socials I tant. Uh -huh. és, és ara quan uh -huh. s'ha de donar un cop de puny a la taula sempre l'han tingut però potser estem en un moment òptim com perquè els moviments socials eh, eh, no sé no eh, sé donin la, la, la seva cara més, més combativa, per dir-ho d'una manera, no? Uh -huh. Uh -huh. Una cosa molt, que a mi em sembla molt útil sempre és mirar d'escampar la informació. La informació de què disposem, que no acostuma a aparèixer en els mitjans de comunicació de masses, la premsa burguesa, la televisió... Aquesta informació que de vegades ens arriba per altres canals, canals alternatius, a Barcelona es fa molt això, cada setmana es distribueix tot un plec deinformació de alternativa. I en allà de vegades són coses que no s'han publicat, de vegades sí que s'han publicat a la premsa general, però amb un enfoc diferent i això ajuda a obrir els ulls a la gent. aquests diaris murals mm. són diaris no perquè cadascú ho llegeixi a casa seva, sinó per posar-los a la paret dels locals públics i que la gent no només ho llegeixi, sinó que després, ho comenta molt el que al costat Sí, sí, ja tens molta raó ja, Sí, de crec que fet, això ens és això Jo hi crec No, no I, i de fet jo crec molt no vull dir. la nostra realitat la construïm a partir de les diferents visions no? uh, és tan bona tenir aquesta visió alternativa com tenir la visió oficial per poder-se construir la perquè puguem construir la nostra realitat i una mica decidir uh -huh. uh, si fem cas al missatge dominant o, o si estem o si busquem un, un una interpretació alternativa no? és, vull dir uh -huh. s'han de tenir aquestes, aquests dos pols uh -huh. llavors això que dius és, és, és una gran eina i tant, uh -huh. I tant. almenys fa pensar no? I tant. que realment és l'eina uh -huh. l'eina que val la pena el pensar el cervell i per això també hi crec amb, amb la ràdio la ràdio que es fa des d'aquí des d'un lloc petit, tancat però que en aquest moments hi ha gent a casa seva que ens està escoltant que potser només farà això, escoltar-nos. Però després són idees que van corrent. Hi ha un, hi ha un home aquí al Bisaura, que és llatinoamericà, que em va deixar un llibre, i el vaig conèixer es pot dir a través de la ràdio, a través del programa, em va deixar un llibre del Chomsky, no amb Chomsky, el professor de lingüística de l'Institut de Massachusetts als Estats Units el llibre és molt petit, són unes 100 pàgines, potser no arriba, i es diu Com ens venen la moto, com ens enganyen. I no és, no és d'aquest any, eh? ja, ja fa anys que, que ho va dir això el Chomsky. I després hi ha un treball de l'Ignasi Ramonet, que és el director d'un seminari mensual, que es diu Le Monde Diplomatique, que informa molt bé de política internacional. Llavors aquests dos expliquen com s'ha arribat a un moment, i això ho ha demostrat el Berlusconi, l'italià, s'ha arribat a un moment que ja no cal ni tenir una ideologia, no cal ni, ni explicar què vols fer, el que cal és tenir els quartos suficients com per tenir en a, a la teva mà una cadena de televisió, un diari, o dos, o tres, i a partir d'aquí el Berlusconi ha demostrat que es pot arribar a dalt de tot i quedar-s'hi molt de temps, i tant i estan sortint professors d'universitat, hi, hi ha gent a Itàlia que estan desesperats, no saben què fer, diu, que aquí tenim la dictadura, és que aquest senyor està fent el que vol. De fet, s'ha vist ben clar, amb no? la llei aquesta que han fet, ara que no se'l pot, bueno, tu deus saber més bé d'aquesta oh, cosa, sí, és això, és això. no se'l pot imputar, o... Clar. Després d'això, què ve? No, no. I se n'estan rient a la cara de la gent. La llei contra la immigració, per exemple... Eh criminalitzant els gitanos mm, sí, sí. pràcticament humanesos, incitant a la gent a que fotin foc sí, sí. als poblats de gent immigrada que no sabrà on refugiar-se. Mm. l'altre dia aquest Berlusconi estava davant d'una gran assemblea d'empresaris, empresaris italians. Però clar deu haver algú que té vergonya també entre els empresaris i llavors es van enfrontar a haver polèmica i el Berlusconi s'enfotia dels empresaris no n'hi havia cap que tingués més calés que ell, llavors se'n fotia, i l'amenaça principal que va fer va ser dir jo puc marxar en qualsevol moment d'aquest país, i aquí us quedeu, i me'n vaig fora a disfrutar dels quartos que he guanyat tan merescudament, o sigui, que me'ls mereixo, no? Mm -hmm. Aquesta va ser l'amenaça definitiva de o sigui, La, que la paella pel mànec. Clar. Que és una demostració de, de, de força, de poder. Clar lavè Jo estic amb que en aquest país nostre que és un país difícil, però que té solució I tant, que hi so temps, que hi so a temps a fer moltes i moltes coses i que aquest tanlada en el fons no té res a fer. Pot fer mal. però el veiem venir i ens podem preparar. Mm. Eh? Perquè tu preguntaves què podem fer en contra? no? Doncs això parlar, parlar i parlar i reflexionar aquest cap de setmana hi ha hagut a Manlleu una gran assemblea no? sí, doncs. perquè fa 15 dies estàvem aquí també en aquest programa i va venir un xicot que es diu Eric uh -huh. que és el porta en veu de la, la plataforma pel dret a decidir i ens va estar comentant <coughs> també d'una altra gran assemblea que s'havia fet aquell cap de setmana que les coses es belluguen uh -huh. dic, hi havia 300 persones o, o més a Manlleu ahir no? més, més, més més què hi havia? jo doncs? puc assegurar perquè jo vaig, que vaig anar a buscar les cadires i em vaig portar 400 uh -huh. eh, i gairebé estaven totes plenes eh. uh -huh. era l'assemblea nacional de, de la CUP les candidatures d'unitat popular uh -huh. i per què a Manlleu s'ha fet? s'ha fet a Manlleu perquè hi havia, hi havia 3 o quatre llocs que estaven disposats a organitzar-ho i amb el secretariat de, de la CUP els hi va semblar que l'Idoni era Manlleu pel fet de que fa poc fa escasament un mes, donc s'ha format la, la cup de Manlleu i era una mica de donar-li una mica de, de força d' eh, que ells també puguin copsar els pensaments de, de totes les Cos de, dels Països Catalans i, i de la gents doncs, que, que hi va participar i una mica que també veguessin que que es compta amb ells doncs, per la transformació de la societat, que és el que pretenem. No? Uh -huh. El titular que he vist, el nou nou deia que la CUP vol estar present al Parlament de Catalunya. Bé, això és un rumor que es fa córrer, no sé qui el fa córrer, uh -huh. eh? Eh, i fins i tot eh, gairebé la notícia clavada com la que ha sortit avui, ja no he vist però m'han comentat, que ha sortit de l'agència la, de, de notícies de, de, de catalana o, o alguna agència d'aquestes em sembla que és aquesta no? uh -huh. i realment és, és, això no vol dir que no hi anem no? però que això no es va debatre i eh, aquesta assemblea nacional només està feta per fer uns estatuts nous uns estatuts que els estatuts que ja teníem havien quedat curs per la gran crescuda que està fent darrerament les CUPs i havia que hi havia quedat curt, eh, faltaven posar-hi una immensitat de coses que ara en aquests moments s'està posant, uh -huh. no? i que ja es van començar a provar i a provar coses eh? i que continuarà el diumenge que ve perquè de tantes que n'hi havia no es va poder acabar i es va tornar a fer a Manlleu el Teatre de Gràcia de, de Manlleu, uh -huh. a partir de les 10 del matí el diumenge que ve. Vols dir que són, aquestes són assemblees obertes? Sí, sí bueno, són obertes a la militància. Uh -huh, eh? uh -huh. eh, i col·laboradors però, eh, i prou no? uh -huh. però realment que, la notícia aquesta de que anirem al Parlament és, és un debat estratègic que pensem fer-ho eh, d'aquí un any, o sigui la propera Assemblea Nacional nosaltres fem una Assemblea Nacional cada any uh -huh. o sigui que ni, ni se n'ha parlat coses. i en canvi és el uh -huh. titular de, de, de, dels mitjans de comunicació oficials uh -huh. està eh? ah, clar, ens sembla que ens avisen que hem de fer una mitja part val? and they sense tu. El meu poc com una espasa bategant el meu passat. He quedat descalms com unic futur un nom veig en els mirals. I m'han quedat els ulls en blanc de soledat. Sóc un covard, però vull tindre cor de soldat. Oh, es S'acaben de nits pensaré en tu quan estigui lluny de casa sense projectes sense tu canviaran la me Aquesta nit, tu i jo pescarem la lluna -la. i Ràdio Ona, 107.4. Més enllà de la innocència, <t en> <t en> còctel contrainformatiu. enviar ja la segona part del programa còctel contra informatiu, la coordinadora d'Osona contra la tortura i l'explotació laboral ens estan preparant algunes trucades telefòniques mentre arriben podem acabar d'alguna manera els temes que teníem començats perquè dintre de la CUPs hi havia hi deu haver alguna opinió que configura dintre pròpiament de les CUPs corrents diferenciades. Sí, bueno, eh, clar, això, això és el principal de les CUPs. O sigui, veiem les CUPs eh, que, eh, que de moment són municipalistes uh -huh. eh, i entenem la política autònomament. No? O sigui, cada CUP eh, dins, dins eh, unes no regles, eh, uns punts definits que, cada, que tots hi hem d'estar més o menys d'acord, uh -huh. eh? Doncs són autònics, o sigui, poden actuar al seu uh -huh. municipi de la manera que ells creuen un convenient. No? Uh -huh. Clar, això comporta que eh, gairebé tots els temes doncs, hi haguin doncs, posicions diferents, no? Però jo uh -huh. crec que això, precisament, és el que fa forta la CUP. Molt, eh? Molt bé. Em sembla que ja tenim una trucada en línia. Hola? Hola, bona nit. Què tal, com anem? Bé, i vosaltres? Tu treballes d'abogada, no? Sí. I aquest cap de setmana passat... Has anat amb una presó? El divendres vaig anar a quatre camins a uh -huh. veure l'Amadeu Casellas uh -huh. perquè el dilluns va començar una vaga de fam uh -huh. i diu que segueix fins a les últimes conseqüències. Uh -huh. ha Seguirà fet... fins al final. Ha fet algun comunicat? Sí, el podeu trobar per internet. Ha ah, Està penjat en webs declinament d'aclinament, d'indimèdia... Uh -huh ha d'estar penjat, però bé, bueno, el que diu el comunicat és que ell el que reivindica és que se li, se li apliqui una limitació de la condemna, se li reconegui que, que li correspon una limitació, la limitació de 20 anys o 25, la que sigui, diu, però una limitació. Clar. Perquè si no ell complirà, fins, no sé, fins al 2015, una borrada d'aquestes. Uh -huh. Perquè ara quants anys porta la presó? 22 anys i ja ha passat. Uh -huh. Fa molts anys que ens sentim a parlar. Sí, 22 anys físics, eh? o sigui, sea, físics, uh -huh. complerts. Uh -huh. El que els presos en diuen a pulso. Sí. És això? Sí. Uh -huh. I el vas trobar animat? Sí, està animat, està a està content de que... De que hi hagi gent al carrer, que es mogui, uh -huh. que corrin els comunicats per internet uh -huh. i està animat. I explicava que ara ha perdut 7 quilos, uh -huh. que en 15 dies calcule que estarà a infermeria uh -huh. i que en 30 o 40 a l'hospital. Uh -huh. Llavors és quan ell creu que la jutgessa... L'última jutgessa que, que el va condemnar, que és de Manresa, aquesta uh -huh. jutgessa de Manresa reaccionarà, uh -huh. perquè ja fa 4 o 5 mesos que va demanar la limitació i no li han contestat, no li han dit res. Uh -huh. El que passa és que si, si es pogués fer reaccionar a la jutgessa sense que l'estat físic clar, arribi, arribi tan avall... Sí, sí. Però clar, si per tu això vas... necessitem que, que hi hagi gent que es movi i faci i a Manresa a fer pressió uh -huh. perquè si tu vas poder visitar-lo vol dir que és perquè hi ha gent fora hi ha una comissió de seguiment sí. Que, sí, sí. Que, que et va ajudar a anar a, a la presó lo que fa... no? sí, sí, això és el que s'estava se, organitzant ara mateix que la gent per anar a Manresa amb gent de Manresa per poder parlar amb la jutgessa uh -huh. abans de que hem de lamentar seqüeles, no?, d'aquesta vaga uh -huh. perquè l'Amadeu ja ha fet moltes vagues i, i bueno, però pues, suposo que cada vegada és pitjor, no? Uh -huh. I, I sabeu... I 49 anys que ja li ha... li afectarà més. Uh -huh. Sabeu com està la seva família? La mare resisteix. Uh -huh. Mhm. Ha anat a veure-la últimament. Sí, ell manté contacte amb la mare i amb una amiga. Uh -huh. S'ha organitzat alguna recollida de signatures? No, però es podria fer. eh? Ah. Sí, sí. Ah, doncs, si ho feu... Ja dic que, també una mica, l'Amadeu ha començat la vaga de fam i ell diu, jo començo. Llavors, és quan la gent, i això fa una setmana avui, no?, uh -huh. però la gent comença a moure's. Ja, ah, una setmana. Uh -huh. I... Però, clar sort va molt a poc a poc i Ja uh -huh. una setmana s'ha pues, fet això presa de contacte amb ell i, uh -huh. I a veure com s'organitza la campanya uh -huh. Avui eh tenim bé. aquí eh, a la ràdio una persona que també va estar presa ah, sí? i que també va haver de participar en alguna vaga de fam ah, sí? Mm. Sí, el, sí. Pep, el Pep Moster ah, Hola, què tal? Hola, com bé, mira No, jo li volia preguntar al Pep després d'una de, setmana una sí. setmana amb vaga de fam 18 dies 18. ah, well, well. Sí, sí, però, ja, ja 18 dies per això, però vull dir el, el noi aquest, l'Amadeu mm. avui porta una setmana sí. amb, amb una setmana, pel que tu recordes mm -hmm. ja deus començar a notar d'una manera molt seriosa i, i realment al principi és, és, eh, per portar-ho a terme és molt més dur, el que passa que jo segurament ho vaig tenir molt més fàcil que ell Mm. perquè jo no la vaig fer sol sinó que la vam fer tota la sèrie de companys que ens van detenir el 92 mm. i un es dona suport a o sigui, clar, clar. i m'imagino que ell allà sol deu ser molt més dur que no pas nosaltres eh? sí. uh -huh. sí, sí. doncs aviam si podem fer avançar la campanya de solidaritat a veure. si s'organitza la recollida de signatures penseu que per aquí per Osona hi ha gent a disposada a col·laborar la campanya de solidaritat al carrer és molt important perquè sí. nosaltres el que demanàvem era que... O sigui, s'havia passat dels dos anys que et donen per fer el judici eh, que tens temps... O sigui, ells tenen temps de tenir-te dos anys allà tancat sense cap prova ni sense res, eh, eh, sense tenir judici. Havien passat dels dos anys i el que es va... No sé si va ser realment per això o no, però la pressió popular... I, i contactes i coses d'aquestes va fer que dues persones dels que estan a la presó sortissin al carrer. Eh? Vol dir que, clar, és mm -hmm. molt important, importantíssim és això. Jo també crec en això. És que jo crec que és bàsic, eh? mm -hmm. perquè des de dins de la presó poca cosa pots fer, perquè eh, primera, que clar, no, eh, no tens presència al carrer, la gent, doncs, eh, bueno, poc conèixer pel nom, però no sap com has actuar, com actues, què fas, què deixes de fer, saps el què vull dir. Uh -huh. I en canvi, si, si la justícia i els governants i tota aquesta colla, si veu que al carrer, doncs hi, ha, hi ha una mobilització. Eh, diuen, hòstia, tu, poder, poder aquí no es fa ben bé el que s'hauria de fer, o, bueno, o, mm, clar, clar. o situacions d'aquestes, no? ara mateix amb en Franqui ho hem pogut comprovar, si no? Sí. Sí, sí, no hi hagués una mobilització popular, el tio es passa, als, bueno, que, que ja ho veurem també, eh? que no està, mm. com a mínim està al carrer durant el dia, no? mm -hmm. però que s'hauria passat els dos o tres anys que li demanaven, eh? allà la presó i xiqui-xiqui, saps què vull dir? A Apulso, exacte. Mm -hmm. eh? Uh -huh. sí, sí. Llavors, Pep, com, com notes el suport que hi ha al carrer des de dins? No, no, el notes, eh? Vull dir, pensa que venen familiars i amics a veure't i advocats i tot el que sigui Clar. i t'arriba tota mena d'informació que dius hòstia, però si què has fet tu doncs, perquè tota aquesta gent doncs, surti, uh -huh. no?, I, i, no, i realment, realment ho notes, eh? Vull dir, i ho, claro. veus, i ho veus, eh? Mm. Uh -huh. L'Amadeu deia que havia rebut moltes cartes. Uh -huh. això, és molt, això és molt important, fins i tot per donar-te ànims, no? uh -huh. Havia rebut diaris, com l'Antisistema. Molt, molt bé, perfecte, uh -huh. això. I que l'antisistema era el primer número que reveia i ja n'hi ha 15. Ah, ho veus? Clar, els mm -hmm. han enviat ara perquè comença ah. amb la vaga de fam i, mm. i envien l'antisistema, però ara demanava els números anteriors. Sí, sí, sí, ah, ho que no, no. No És molt important eh, i, i fins i tot també per la gent de dins, eh, saber realment què passa fora, no? I el, el que passa fora eh, fins i tot al voltant, al voltant de la teva situació, no? Mhm. Mm mm -hmm. Diana? Sí. A part de la veu d'en Pep, estàs escoltant sí. també la veu d'un membre del Centre Social Autogestionat de la Torratxa, de Vic. Hola, bon Hola, vespre. Hola, bon vespre. Sí. sí, digues, digues. Heu fet una xerrada sobre... amb els de la Mat, o... Sí, avui. I què tal? Oh, va endavant la lluita. Sí, no? Va endavant, va endavant. La lluita continua, no? Sí, sí, sí. És es que nosaltres volíem invitar amb aquesta gent de contra Contralamat ah. a unes jornades que es fan a la província de Lleida uh -huh. l'últim cap de setmana de juliol uh -huh. ah, doncs les jornades es diuen? jornades per l'alliberament de la terra sí. i són els dies 25, 26 i 27 de juliol Es cau un cap de setmana no? Clar. és ja el sé. cap de setmana i em sembla que és el dissabte Bé, jo ho acabaríem de confirmar amb la Generalitat. Ah, 25... S'està tancant el programa aquesta setmana, però em sembla uh -huh. que és el dissabte que es faria la, les... la xerrada de bar tota ula rodona sobre la defensa del territori. El dia 26 és dissabte. Sí. El és l'últim cap de setmana de juliol. L'últim dissabte de juliol. Sí. Bueno, jo, uh -huh. jo puc passar-los i els uh -huh. hi puc comentar. A veure... Sí, sí. Com? Que jo els hi puc comentar a veure si hi ha algú disponible. O si hi ha les ganes de, de que això que només dels llocs afectats és, és, és, és important, saps el que vull dir? Sí. Vull dir que per poc que puguem ja hi podeu comptar-hi. Vale, Ara esclar, no puc dir. Es fan, es fan en un poble de Lleida que es diu Clua, Clua. Clua de Meillà i uh -huh. està molt a prop d'Artesa de Segre. Molt bé. La comarca com es diu? És la comarca de la Noguera. Uh -huh. Uh -huh. Molt bé, molt uh bé. -huh. Molt bé, I y, y bueno, Hi ha un email. mail uh -huh que és liberaciontierra uh -huh. i a través d'aquest e-mail ens podem posar en contacte. Val, d'acord, doncs. liberaciontierra yahoo.es uh -huh. i hi ha un blog que explique de què diran el tema, uh -huh. de jornades, uh -huh. que és alliberamentterra, amb les dos t's al mig, alliberamentterra... Punt... .blogspot.com Blogspot. .com, Punt com. Uh -huh. Molt bé. Vale? Sí, aviam si evoluciona com ha d'anar aquesta vaga de fam de l'Amadeu Caselles sí, I, i en qualsevol ves, cas Sí, i en qualsevol cas el dilluns que ve podríem informar a la gent de amb quines reivindicacions s'ha acabat o com continua. Vale. Eh? Sí, sí. Doncs quedem així. Gràcies per la teva intervenció. A vosaltres. Per vale. Vale. Sa salut. Venga, salut. Que vagi bé. No, i ara, mentre ens preparen l'altra trucada, jo volia eh, acabar de parlar del tema que ha encetat la, la Diana, eh, la Mat. Uh -huh. Quan, quan fa que dura ara la, la lluita contra la mat? Eh, la veritat és que fa molts anys, eh? anys eh? Sí, fa molts anys, eh, el que passa que eh, clar eh, el moment que es comença a construir és quan diguéssim la gent eh, hi fica més al cap eh, eh, uh -huh. amb el tema no? uh -huh. eh, però ja quan van sortir els, els primers panells o les primeres uh -huh les primeres pistes per allà on havien de passar, sí. eh, nosaltres participàvem en una assemblea que es feia uh -huh. eh, a Sant Nilari de Sacalm, uh -huh. perquè deien que clar passaria per allà les guilleries, però esclar, això ja parlo de, doncs, com de 12 o 13 anys. Eh? Yeah. Uh -huh. I llavors, doncs, clar, s'ha anat, anat sapiguent per allà on passa, i fins, fins ara, que ja, ja se'ns fiquen les torres a, homís de, de, de propietats i de, uh -huh. i de, de terrenys pe que són uh -huh. eh, terrenys que no s'hi pot edificar absolutment res perquè són uh -huh. eh, parts naturals. Yeah. I aquests legalment en uh -huh. tot el morro, on doncs, són capaços de ficar torres allà. Uh -huh. Sembla que tenim en línia la segona trucada? Hol Hola, què tal? Molt bé. Aquí estem criticant la molt alta tensió mm. i pergue el Besós, el barcelonès. D'això avui no se'n parla, avui es parla d'Espanya. Per què? No ho ja no sé, ahir la nit semblava que calaven foc, els carrers empatats, coets, eh, tots els cotxes tocant la bocina... Uh -huh. Tots som al·laboris, eh?, tant l'amat com Espanya. Sí, vull dir, no ho no, no sé, què deuria passar ahir, oi? Uh -huh. no, no ens han dit res. Oh, potser s'ha acabat la crisi econòmica potser sí, sí. Uh -huh. mai se sap no? els han fet oblidar no? es tracta d'això, de fer oblidar a la, sí, sí, sí. eh, la gent els problemes el dia següent serà dilluns la gent d'avui anava a treballar i em diu que treballar igual i aquest de matí en el programa de l'amic Coní mm. eh, feien la pregunta del dia si estaven contents de que si, havia, no, si nosaltres els catalans havíem celebrat que, que guanyés a Espanya, no?, i, uh -huh. i ha sigut el tema d'ells, també. Uh -huh. I el Cuní, què deia? No, ell estava a vacances, hi havia els suplents. I què deia? <laughs> eh, no, estàvem tots molt contents, han fet reportatge i tot, sí, sí. N'han parlat uh -huh. molt i estàvem molt contents, perquè sembla ser que en aquesta selecció hi havia molts jugadors del Barça, i això. Ho curava tot. Mm. I sort que TV3 és la nostra, eh? Sí. <ríe> mm. I això demostra sí. una incoherència és sí. de oh. mèstia, eh? I l'altre uh -huh. més que un club. Vull dir, sí, sí. Entre el més que un club i la nostra ja ho tenim tot. Sí, Nadia, no, ja tens raó. I l'altre avui ha sigut uh -huh. perquè ha volgut. Uh -huh. no? I això dels petards que expliques era ahir diumenge a la nit? Sí, sí, sí, vull dir... Uh -huh. Estaves tranquil·lament a casa i es va començar a sentir com si fossin els focs de Festa Major, uh -huh. amb la diferència que quan hi ha els focs de Festa Major aquí a Sant Adrià doncs la gent se'ls mira i després aplaudeix i tal, no? Uh -huh. Però no, no, se sentien crits, bocines, alguna molt, molt, molt exagerat. Jo no havia vist mai una cosa semblant, eh? Uh -huh. I, ojo, no us ho perdeu, que en aquest poble on visc jo, a uh -huh. la plaça de l'Ajuntament i van col·locar una pantalla gegant sí. i van retransmetre-ho en directe. Uh -huh. I això no ho havien fet mai per res, eh? A la plaça de la Vila? Sí, sí, a la plaça de la Vila. Uh -huh. No ho havien fet mai per res. I per dir per res em refereixo ni olimpiades, uh -huh. ni resultats d'eleccions, res. Mai. Uh -huh. La primera vegada. Uh -huh. I estava a la plaça, que jo no ho vaig veure, però amb Avui Sant Adrià va ple, no, que no sí que hi havia. Uh -huh. I la gent amb ampolles de cava. Uh -huh. Però increïble, eh? increïble. Uh -huh. Ara, tothom a treballar avui i ja no puguem pagar la hipoteca. Uh -huh. I així anem. Jo uh -huh. he llegit el periòdico i he vist el Zapatero opinant sobre la victòria d'Espanya. El primer presidente de la democracia. ella El primero que tiene ocasión de festejar una victoria, ¿no? Claro. Como claro. esta, ¿no? Y eran todos que allá, ¿eh? Uh -huh. Y había el rey de España. Sí, sí. Y, y el príncipe y la princesa, uh -huh. y eran todos, todos. Uh -huh. sí, sí. Bueno, pero es lo que ya Sí, de momento de moment, sí, sí de moment hem d'anar aguantant sí. doncs vale, quedem així doncs pues sí, sí, fins vale. la propera fins la propera setmana Vinga, salut, salut. salut. m'agrada això és a dir, veus el que dèiem de la informació no? estem a Osona ens entenem de, de com van les coses per allà que hi, hi han coses que són diferents perquè allà, ells està parlant des del Besòs des de Sant Adrià de Besòs que anys 30 es deia el Pla de Besòs, ara dues parròquies o més de, de, de missa, no? però abans es deia el Pla de Besòs. I allà hi va haver tota una onada d'immigració molt forta als anys 20, als anys 30, als anys 40 i 50 també, d'Andalusia, d'Esteu Madura, i és en ocasions com aquesta que han preparat per aquest cap de setmana quan això es nota més. És a dir, gent que en realitat no han acabat d'assimilar al lloc on han vingut. No han acabat d'assimilar. I llavors els hi surt aquesta vena. Però deia això, no? De que aquesta setmana m'he trobat que em va venir un noi magreví tot disfressat de futbolista, però de futbolista de l'Espanya, no? O sigui, amb la gorra, amb totes les banderes, no? I, I llavors jo li vaig fer un comentari en aquest mateix sentit que estic comentant ara, i no ho entenia, no, no, no se'n dona compte, no se'n donat compte de, de la diferència del perquè la bandera aquesta només la trobes en els llocs oficials aquí ara, estrictament en els llocs oficials on estan obligats a tenir-la, i en els estancs, però hi ha vegades que ni en els estancs, els estancs hi trobes els colors, no? quan diu tabacos o tabacs, hi ha els dos colors, però uh -huh. fa molt de temps que no, no hi és la bandera. Jo no sé si hi ha gent de la teva edat, us en recordeu, d'això. Aquí hi havia hagut una època en què l'estanc era un símbol. Jo no, jo no ho havia ho tinc, sentit. No, no no? No ho tinc present. Home, pel que em dius, suposo que el nom d'estanc ve d'aquí, no? Estanco. De estanquera, no? Sí, és bueno, clar, aquesta és la bandera, exactament, aquesta és la bandera, l'estanquera. L'estanquera se'n diu així, ah, perquè... Estic deduint això. Home, perquè tots no els sabia els tans... ve d'això de l'estanc. Ah, ve de... Vé d'aquí. Has fet una, una sí, deducció sí. ràpida que he fet sí, ara. Sí, home, sí, sí. ve, sí, sí. ve d'aquí. L'estanc era un, una botiga que també simbolitzava la uniformització del territori, la centralització. I llavors et pots trobar, jo no sé, aquí a la comarca perquè no, no els conec però et pots trobar que les persones que tenien el privilegi de regentar una expendedoria de tabaco no eren tampoc qualsevols, no li donaven a qualsevol una concessió d'aquesta classe. No? Uh -huh. Eren gent especialment addicte al sistema, o família uh -huh. o molt amics d'algú de molt amunt. I clar, perquè li, li concedien l'estanc i li solucionaven la vida ara ja no es necessita això, eh? ara ja hi ha altres mitjans que sí, utilitzen però... l'Estat no? segurament sí, sí, sobretot els mitjans sí. de comunicació i, uh -huh. eh? sí. perquè ho fet que doncs, Espanya doncs, hagi guanyat la, la Copa d'Europa és perquè doncs, a darrere hi ha hagut una campanya brutal bueno, no, uh -huh. no és per això que hagi guanyat uh -huh. no? yeah. però vull dir que durant tot, a, tot aquest campionat hi ha hagut una campanya brutal que si podem que sí si no sé què a favor de la, de la selecció espanyola el, el, el programa de televisió que, que donava el partit, doncs, l'últim dia va donar, em sembla que 11 hores abans del partit, 11 hores seguides d'entrevistes de, de, de, de, mm, bueno, mm. de, de documentals de la selecció espanyola en una cosa que no havia fet mai a la vida, això sí, sí, dir que ja, ja, no, ja no es necessiten els estancs ja hi ha, ja hi ha altres coses clar, que... clar, clar. També és interessant analitzar el comportament de TV3 amb això, eh? perquè primer són els primers a llançar el crit al cel per les seleccions catalanes, i com ens deia aquesta noia que, bueno, que hem trucat ara, mm -hmm. semblava que els dels matins estan més aviat contents, no? Mm -hmm. Llavors, mm -hmm. primer llences el crit al cel per les seleccions catalanes i llavors eh, estàs content perquè ha guanyat aquell que no deixa jugar les seleccions de la nostra nació. Mm -hmm. Clar, clar estaria bé ja mirar com, com potser també ha estat part d'aquesta campanya tan repetitiva i fins i tot cansadora del que, que s'ha portat a terme. Sí, però és una campanya orquestrada, eh? Segur, no, seguríssim. Sí, sí, no, no és només perquè aquesta cadena que ha donat els partits doncs faig el què fa sinó que és orquestrada de més amunt això està, és, és evident, això. Seguríssim. I, sí. I tant, i tant. És un símbol, I, un símbol molt important. I, I també és una, és una eina d'espanyolització. De, de, de, uh -huh. eh? hi, hi ha molta gent, doncs, bueno, com se sap, el futbol és un esport seguit per les masses i més uh -huh. el món occidental. Uh -huh. Llavors que tota aquesta campanya que fins i tot hagi acabat guanyant a uh Espanya -huh. uh -huh, i dona veu. Ara que entrem en símbols d'aquesta classe, uh -huh. Uh, Deixeu-me dir que demà passat hi ha el judici uh, a, do, a dos joves per cremar una bandera espanyola, oh, no. una repetició de, de, del judici a l'Audiència Nacional a Madrid, uh -huh. eh? uh -huh. uh, perquè es veu que hi van haver irregularitats, es veu que el jutge a ells parlar el català doncs ah, eh, uh -huh. no, no, no els va deixar o sigui no els volia deixar parlar en català uh -huh. llavors va dir que, bueno, que com que no ho havia entès doncs eren culpables i havien de pagar una multa i no sé què yeah. en fi una cosa ah. fora de de lògica no? i a més a més anticonstitucional An volia dir a més, a més anticonstitucional <laughs> eh? i és per aquí que vol dir que clar eh... uh -huh. vale, doncs estarem eh. atents en aquest en aquest judici, aquesta repetició, aviam si el dilluns podem informar d'alguna cosa en relació amb això, aviam si ara tenen l'atreviment d'absoldre'ls, no? perquè és el que haurien de fer. Sí, però I... ja no ha estat clar. Però... Sí, estem en els últims segons, acabem el programa Còctel i ens veurem la setmana que ve. Salut!